אני מברך את כולם, שבת שלום. הנושא של שם בתוך ליבי, קראתי לו נשק אלוהים, או כלי נשק אלוהים. נראה לי בגלל שאני עובר מליא, אז אה, היו לי מחשיבות. שמאוד קשורות לדברים רוחניים, שאני חושב מאוד חשוב אה, לדעת. והנושא הזה בעצם, הפעם דיברתי נראה לי ברוסית, לפני שנתיים, יכול להיות, מאותם סוגים, אבל זה יהיה מקצת עם הכיוון אחר, זווית אחר. אה, בואו נפתח לקראת אה, ליפסים, פרק ו'. פרק אנחנו נסתכל היום על, על מה זה נשק של אלוהים, מה זה הנשק שלנו, אנחנו מבינים שזה נשק אלוהים ויש שם לזה ולפני שאנחנו נגלה מה הוא הנשק של אלוהים אני רוצה שנשים לב גם על מה אנחנו או למה אנחנו צריכים הגנה מה צריך להגן בתוך החיים שלנו. כי זה הדברים שהכי הרבה שטן הוא תוקף, והרבה מאמינים עוזבים או שקהילה או שהיא מונה, בגלל שהם אומרים שהם נפגעו. ויכול להיות, יש להם סיבה מוצדקת, אבל אנחנו נקרא עכשיו ונראה שיש באמת סיבה לזה למה בן אדם נפגע, למה אני נפגע. יש סיבה מאוד חזקה, ודאי. אז בואו נשתקע עם פסוק עשר. פרק ב' סוף דבר אחד חזקו באדוננו ועוז גבורתו. לבשו כלי נשק אלוהים למען תוכלו עמוד נגד נכלי הסתם, כי לא אם בשר ודם מלחמתנו, כי אם שרים ושריתים עם המושלים בחש... בחשקת העולם הזו, הזה עם הרוחות הרעים אשר במ... במרומים. על כן אחסו בכלי נשק אלוהים למען תוכלו לקום ביום הרע ולמלא צבאכם ולעמוד. עמדו נא חגורי המחניים באמת הוא מלובשים בשוויון הצדק ורגליכם מונעלות לפי יתכם מוכנים לבשורת השלום ועל כל ערב תפסו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את חצי הרשע הבוערים וקחו את כובע הישועה וחרב הרוח שהיא דבר אלוהים. אמן. טוב, אז... אם נסתכל פיזית חיילים, בוא נגיד. Uh, מה הסיבה שחייל יכול, uh, כן, שהוא יכול להיפגע? ולא כעס, כן? אין כלי נשק. הרבה פעמים מפגש שלנו גם סיפר סיפורים על זה שחייה נרדם בשבילה, או הוא לא שם לב, או אפילו באזרחות שהוא נוסע, שם את הנשק באיזושהי תחנה על ידו, לא עליו. ופתאום דלתמברס התעורר ואין נשק על ידו. ובעצם, כן, הסיבה, אחת מהסיבות שבן אדם שחייל נפגע, זה שהכלי נשק, זה לא עליו. אז אותו דבר עם מאמינים. אני צריך להסתכל גם בתוך החיים שלי ולשאול שאלה, למה אני מרגיש נפגע כל הזמן? למה זה פוגע בי, זה פוגע בי, שמה דברים פוגעים בי. אז יש סיבה, ופה אנחנו רואים שיכול להיות אנחנו לא שמים כדי הגנה או נשק אלוהים. כשאנחנו נראה מה זה בדיוק, אבל קודם כל רוצה להסתכל על מה צריך להגן. כי משהו שפוגע בך יכול להיות לא פוגע בי. ומשהו שפוגע בי לא פוגע בו. אז לכל אחד יש חולשה שלו שהוא צריך לעבוד בתוך החיים שלו ויש כמה דברים פה, כמה אפשר להגיד שלבים. עכשיו, יש כמה שבן אדם, סיכוי שבן נפגע מהוכחה, יכול להיות גם, לא שהוא באמת פגעו בו, אבל הוא לוקח את זה ככה, שמוכיחים שמוכ... מוכיח... אותו, ואז הוא ממש מרגיש נפגע, יש לו סיבה, והוא עוזר. עכשיו תסתכלו על פסוקים 12 ו-13 שקראנו, והוא מסביר טוב טוב שאנחנו נבין, כי בצבא, פיזית, מי שהיה בצבא, אין לו בעיה להבין את זה, נכון? אם המשפקה שלך מוכיח אותך משהו, אתה לא אומר, וואלה אתה אויב שלי עכשיו, אני לא אקשיב לך, אני לוקח את הדברים שלי ואני עוזב לאויב או ללא יודע, למחלקה אחרת או לגדוד אחר. אף אחד לא אומר ככה. כל חייל הוא מבין, אם מוכיחים אותו אז יש סיבה. אבל איכשהו מאמין, מקבל את זה כל כך קשה שמוכיחים אותו בתוך הקהילה, בתוך השטח מאמיני, שהוא מעט מוכן לעשות החלקה, החלטה לעזור ולעבור ולהעביר את הקהילה, לעבור את הקהילה. וזה לא מאוד לא הסיבה שלנו חברים, כי פה כתוב שהמלחמה שלנו לא נגד בשר ולא נגד דם, זה נגד שטן שיודע את החולשות שלנו, הוא אף פעם לא הולך אה, לפטע אותך okay. עם משהו שאין לך אינטרס לזה, אין לך רצון לזה. עכשיו איזה מקומות יש לנו פה? בואו נסתכל ביחד על מה אנחנו צריכים להגן. נסתכל על זה קצת מצד אחר. יש לנו פה שישה דברים שקראנו, שישה כלי נשק. ובסיכום אנחנו גם נראה מהו הנשק שלנו, נשק אלוהים. אבל קודם כל הדברים האלו, שישה דברים, זה השטחים בחיים שכל אחד יכול... לראות גם את החולשה הזאת בשטחים האלה. אז קודם כל אני לא אלך לפי סדר, יהיה פשוט סדר שלי. יש שם כובע או קלדה, אני לא יודע, כן? פה כתוב כובע, של ישועה, נכון? עכשיו פיזית, בואו נחשוב ביחד. למה צריך כובע? ראש. ראש. למה? קצת הרבה, לא? <תגל> מספיק כדור אחד בראש ואתה מת. לא יכול לתפקד. כדור אחד. כדור אחד. <תגל> ליד יכול להיות זה כמה כדורים ולרגל כמה כדורים, עדיין אתה חי. אפילו לבטן, חוץ מלב וגף, אם זה לא עובר דרך לב גם. כדור אחד. וכמה זה נכון שמחשיבה אחת משטן יכול להרוס ולהרוג את כל היום שלך. אתה מת. אתה לא יכול להתריכז. לא ואם אתה לא לובש בראש שלך את הכובע הנכונה, קלדה נכונה, קלטה, נכונה הוא יודע את החולשה שלך, הוא יכול אפילו בשבת להפריע אותך, לשלוח מחשבה אחת, זה כמו כדור מהנשק, בום, אתה לא יכול לתפקד, כמו בן אדם פיזית, פשוט מת. גם אתה עדיין חי, אתה כמובן מסתובב והולך פיזית, אבל פה אתה לא יכול לחשוב על שום דבר חוץ מזה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה לא עושה הגנה על הראש שלך. יום הבא עוד כדור, עוד כדור, זה הורג אותך, אתה לא יכול לצאת מזה, אתה כל הזמן חושב על זה. לא משנה מה, לכל בן אדם יש משהו שהוא תלוי במחשבה הזאת. וזה יכול להיות מצחיק, חברים. אם אתה תספר לו, אני אספר לך על מה בראש שלי אני יכול להיות תלוי, זה דברים כל כך טיפשים האמת. אבל זה אורג את כל ה... אני כל כך אוהב על אנחנו עוברים עכשיו רק שטחים, אוקיי? אני לא אגיד מה זה כלי הנשק האלו. כובע זה כובע פיזית, אני לא אגיד עכשיו רוחני, בסוף אני רוצה להגיד, אוקיי? ישועה פה כתוב, אבל נדבר בסוף, יש פה קשר בין כל כלי, קשר אחד בין כל כלי, אחרת זה בסוף. עכשיו, דבר ראשון אמרנו ראש. דבר שני, זה לפי סדר שלי, אוקיי? יש פה שוויון, כן? זה... על, על החזה. אבל פה כתוב שוויון, יש לך תרגום אחר, נכון? זה יפות, נכון? זה בעצם יפות, זה כן יפות. מה כתוב אצלך? זה חלק במסוק 14 בסוף. שוויון. שוויון. אוקיי. כי יש עוד מגן שהם מחזיקים ביד. אבל שוויון הצדק. זה בעצם יפות, נכון? אבל שוויון, בסדר. אני שמעתי שני אופציות, שאצל רומאים היה שריון רק מקדימה ועוד אחד שהיה גם מקדימה וגם מאחור. עכשיו זה לא משנה כי בוא נסתכל על... קודם כל על שריון שקדימה, על החזה שלך. מה זה מגן? Okay. על, הלך. על מה? על הלב. נכון, גם הכל החזה, אבל פה הכי חשוב באזור הזה זה לב. ובעצם גם פה מספיק, אצלי, אצלי מולים, כן? אצלי חצי, חצי. חצי אחת או כדור אחד שמספיק להעלות את הבדלן. ולא שמרנו איזה מחשבות, אבל בלב זה תמיד אבל פגיעה זה פה, זה תמיד נשאר בדף ואורס את הלב, שובר את הלב. עכשיו, אם אתה או אני, בואו נבחן את, ה... את החיים שלנו. אם אתה מקבל, לא יודע, כל דבר קשה, מה שבן אדם אומר לך, כשהוא יסתכל עליך, מריבות, אתה כל כך נפגע מהר, זה נראה לי שאין לך הגנה על הלב שלך. אם זה כל כך מהר, פוגע בלב שלך. זה לא מקשיבות. אם יש לך מקשיבות זה פה. זה מגזיק אותך כמו בכלא. אבל אם אתה מרגיש כאב כל הזמן, ואתה נפגע מאנשים, יש סיכוי שאין הגנה על הלב. וזה משהו שאתה גם מנסה לתקוף, כי דברים האלו, ראש, מקשיבה, אתה לא יכול להתאבקד. הלב, מה קורה עם הלב אם הוא נפגע? מה, מה עושים עם הלב? עם הראש חושבים, נכון? חושבים ועושים. אם אתה לא יכול לחשוב, בוא נגיד לימודים, כן? אתה חושב, אתה לומד, ואז על פי זה אתה מתפקד, אתה עושה דברים. אם פה אין שום דבר, אתה לא תוכל לעשות שום דבר בחיים. עכשיו, מה עושים עם הלב? הדבר הכי ראשון, הכי חשוב, אוהבים. אוהבים עם הלב. לא פה, עם הלב. עכשיו, מה שאתה מנסה לעשות בעולם הזה? למה הוא פוגע בלב? וזה שטח מאוד חשוב להגן על זה, כי עם הלב, אנחנו קודם כל, תחשבו, תחשבו, צריכים לאור אלוהים, זה, זה מצווה ראשונה, לאור אלוהים ואת האח וזה שטח מאוד חשוב, בגלל זה שטן תוקף כל הזמן. ומנסה לבגוע בך, הרבה פעמים דרך אנשים הכי קרובים לזה. כי לא אכפת לי אם מישהו ברחוב אמר לי איזשהו לא יודע לא יודעים אותי. זה לא פוגע לי כל כך, רק אולי בנהיגה. אם מישהו עשה באמת נגדי משהו וזו טעות שלו, באמת היה סיפור, לא זוכר מתי, אני כבר לא זוכרת. שבחורה אחת, אני לא יודע איך היא, לא יודע באמת מי נתן לה רישיון, אבל אחרי שהיא עשתה משהו, היא עוברת והיא אומרת לי, מה אתה עושה? ואני יודע שהיא לא צודקת. זה ממש מעצבן. טוב, לא ביקשה סליחה, זה גם יכול לעצבן. קודם כל התפללת את כן? דרגה. אבל איזה חוצפה, לפחות אל תגיד לי שם דבר. עכשיו, שקח של הלב, למה זה מאוד חשוב, המגן הזה או שוויון? כי אם הלב אוהבים, ואם סטה הגיע לנקודה, זה חולשה שלך, שהוא פוגע בך, אתה לא תוכל לסלוח, לכן אתה לא תוכל לאהוב. אין לך בעיה. איך אפשר לאהוב את אלוהים עם כל הכוח של אמונה אם כל הזמן אתה מרגיש כיף מאנשים ואתה פשוט לא מסוגל לאהוב את האנשים ספציפית? איך? זה פשוט שובר אותך. אתה לא מרגיש שלמות, אתה רוצה לראות אלוהים. אבל יש בעיה עם הבן הזה וזה גג חזק. הסיבה, חברים, אתה לא שם הגנה על הנפט. לא שמת. נפגעת בגלל זה. זה יכול להיות, למשל גם שנים. שנים. יש לך המסתיר איזשהו דבר נגד בן אדם, בן אדם קרוב אליך, יכול להיות, וזה גם כאילו מחזיק אותך בכלא. לא משוחרר אתה. וזה חבל. דבר שלישי, אנחנו רואים חגורה. בעצם החגורה הזאת היה גם להחזיק את השוויון, גם חרף, אבל בעצם מה זה חגורה גם עושה? זה לא היה חגורה כמו שלי, כן? זה גם היה מחזיק את הגב במצב טוב. במקרה אם אתה מעלה משהו כבד, איזשהו משקל, או זזת יותר מדי מהר. זה קורה, כן? מחזיק, מחזיק את הגב שלך במצב טוב, אוקיי? Okay? עכשיו תגיד, מה זה קשור? מה זה הגב שלי? משהו שאתה מנסה לעשות. וזה אתה צריך לבדוק בחיים שלך. האם אתה עובר דרך חיים שלך או בחיים שלך, תשאל את תשמחה, עם איזשהו גרוס זה <אח> משכן? <משקר>, גרוס? מבחינת <אח> לא פיזית. כן. <אח> מסע. מסע? משקל, נושא, הבנתם, כן? משהו שכבד עליך. זה לא מישהו שפגע בך, זה דיברנו, לא... זה, זה על הלך, מחשבות בלאש. זה איזשהו דבר אתה לוקח על עצמך ופשוט זה לוחץ עליך כל כך כבד, אתה לא יודע איך לזלוק אצל מי שלך. ויכול להיות שזה מה שהוא רצית ולא קיבלת מהילואים, יכול להיות שחשבת על איזשהו, לא יודע, לימודים, קריירה, עוד דברים, וזה לא סתם מקשיבות, זה, זה דבר, משהו חשוב, חלק חשוב בתוך החיים שלך, ולא קיבלת את זה, או שלקחו את זה. אתך, לקחו את זה ממך. אבל עם המשקל הזה אתה הולך בתוך החיים שלך וכואב לגב שלך כבר. אתה לא יודע מה לעשות. זה גם שטח מאוד חשוב. אני לא יודע מה עובר מי, או מי עובר מה. דבר רביעי, זה נעליים. מאוד חשוב, אה? Uh, מעליים האלו, אצל רומאים שהיו, היו מאוד מאוד כמו סנדלים כאלו שיש, אבל לא של יום יום שאנחנו רואים פה. Uh, הם ממש היו איכותיים, חזקים, והיה שם משהו שמאחורה, אתה לא יכול ללכת אחורה כל כך קל. אבל היית יכול לעמוד בתוכם מאוד חזק. כלומר, נותנים לך תמיכה, אם בוא נגיד נלחמים פיזית, ונעליים דם חשובות, כן? ממש חשוב, איזה נעליים יש לך. בוא נגיד, נעליים שיש לי מצווה, כן? כבר שנים, אתה יכול לעשות איתם כל מה שאתה רוצה, רק צריך שהם יהיו... <Jacqueline> צמודות, צמודות, לא ככה שאתה מרגיש את הרגל, אתה צריך לא להרגיש שרגל... עופפת מסתובבת, כן, נכון. אצל מישהו אולי זה מסתובבת. צמוד, אוקיי? שלא יהיה ככה. כי במקרה שאתה צריך לרוץ. בסדרומים זה תמיד היה צריך להיות קדימה. עכשיו, מילה פוזיציה זה פוזיציה? או מצב? פוזיציה זה פוזיציה. אותו דבר? אוקיי. אז... מה סטן מנסה לתקוף תרב זה, תרבות הדברים האלו? פה. בשטח הזה של נזליים. קודם כל הוא מנס, מנסה להזיז אותך או להזיז את הפוזיציה שלך שיש לך כבר בתוך אלוהים. על דברים רוחניים לדוגמה. ויש היום חבל הרבה מאמינים, לא מדבר על לא מאמינים, הרבה מאמינים שלאומה ממש מתייחסים בסדר גמור עם זה שיש כל ה... ‫הומו האלו מתחתנים פה בארץ, ‫והם אומרים ש... ‫נו, טוב, כבר יש קהילות כאלו ‫שיש מנהיגים מקהילת לא. חילסון. מי, ‫מי מכיר חילסון? <אח> ‫לא, לא משנה, <משמע>, אבל... <אח> ‫ <אולי> כן, <אח> אני שמעתי ש... כן, היה מהלל. <אח> ‫ <או> אפילו בחור. <אח> ‫ אבל זה לקח זמן, קודם כל. כתבו מכתב החילסונג מאסטרליה לאלו שבניו יורק, אוקיי? ש... כאילו, מה אתם עושים? תיקחו אותו משם כבר. לא ממש עדות לא טובה, ואז לקחו אותו אחרי זה, אוקיי? אז לא מדבר על סתם מאמינים, זה מנהיגים. ורגליים מאוד חשוב כי זה פוזיציה שלך, איך אתה עומד, אם אתה עומד ממש חזק על מה שאתה מאמין, זה משהו שאתה מנסה לעשות. וסוד הוא בא, איזה מעליים היום? של בשורה, בשורה. מה זאת אומרת? אם אתה עומד בפוזיציה של בשורה, כלומר אתה, כל ההבנות שלך, זה לא מראש שלך, למה זה לא טוב, אתה כל כך חכם, אתה נותן אה, הסבר כל כך טוב, לא צריך, אם אתה מרוסס על בשורה, זה מספיק טוב, וזה יחזיק אותך בפוזיציה שלך. וגם כשאתה מבשר ועומד על מה שאתה מאמין, זה יעזור לך גם לא ללכת אחורה, כי נעליים האלו ספציפית היו בשביל זה שהחייל לא ילך אחורה מהאוהבים, שהוא יתקרב קדימה. זה עוזר לך להמשיך ללכת קדימה באלוהים. זה רק דבר חמישי, זה מגן. מגן היה יחסית גדול, עד כדי כך שאם היית יושב ככה, עם המגן קדימה, זה, המגן הזה היה מסתיר את כל הגוף שלך, את הכול. ומה זה מגן הזה? מגן של אמונה כנראה. אז מה סטן מנסה לעשות כשהוא תוקף אותך? באיזה שטח? חוץ משטח שדיברנו של ראש, לב, גב. רגליים תודה, ועכשיו שטח של אמונה, שטח של אמונה מאוד חשוב כשפוגע בך, באמונה שלך בעצם. זה יכול לשנות את כל הכיבוש שלך לכן. הוא יודע את זה. בדרך כלל זה ספק שבה, כמו שאנחנו יודעים, עם אדם בכוון, כן? איך זה הגיע? איך הוא פגע באמונה שלנו? הוא אמר, האם מה שאלוהים אמר זה נכון? תשימו לב, היא הייתה במצב בסדר, זה שהיא הייתה עצובה, ופתאום הוא בא ותוקף. עכשיו, אנחנו עוברים קשיים, עכשיו, אחרי נפילה של אבא ואימא שלנו, אתה יודע, נגיד שמה בשמיים. אבל כל אחד בוחר עכשיו את הדרג שלו. ומה קורה? הוא בא בזמן שאתה הכי עצוב, לא שאתה שמח, לא דרך רגל, הכי עצוב, כלומר שאתה הכי עצוב, המגן שלך למטה. קשה לך להרים אותו, הוא גם חתיכת דבר. כבד, ותגידו שאתה עצוב, יש לך זמנים שקשה לך להמשיך להאמין? לא אומר שלהאמין מבחינת אלוהים קיים או לא להאמין, אני אומר באופן פרקטי, להמשיך באמונה שלך, ללכת לקהילה, ללכת לשירות, להשארלת, להמשיך באותו מצב. זה קשה, זה כמו מגן מאוד כבד. להרים אותו. אבל הוא בא בזמן שאתה הכי עצוב, שמשהו מפריע לך. ויכול להיות כל הדברים האלו שאמרתי לפני, בגלל זה הסבל שלי ששמתי, ראש, לב, גב ורגליים. והקול עקוב שלך כבר עייף. כי אולי לא הגעת ללב שלך, אבל על הראש. תראה מה קורה, יש לך כדור בראש, כלומר מקשיבה, לא יכול לתפקד, לב שלך נפגע, הגב שלך כבד, כואב מכל הדברים שלקחת על עצמך. הרגליים שלך אתה לא עצוב עכשיו? יציב. יציב, תודה. ועכשיו מה? מה קורה שם? אתה עצוב. הרגל שלך, למה אתה? כסף על לא, אני מאמין שזה קיים, אבל להמשיך. מאוד כבד. זה שטח מאוד חשוב. לא מוריד את המגן הזה. אני מדבר על מה זה גם. הדבר אחר פה, מה זה חרף, נכון? ביד ותמיד החרף הזה. ואנחנו קראנו פה שזה דבר אדוני. עכשיו, סתם מנסה לעשות שני דברים. או שהוא מנסה לקחת את החרף הזה ממך, את המשק הזה. שאתה לא תוכל בכלל להגן על עצמך ולתקוף את האויד. כלומר, הוא נותן לך כל כך הרבה דברים ואתה כל כך עייף והסוג שאין לך בכלל זמן לנשק שלך שזה דבר גדולה. ומה צריך לעשות עם הנשק? תגידו, האם זה נשק M16 או אם זה חלק? מה כל הזמן צריך לעשות איתו כדי שהוא יהיה טוב? נכון. עם אחרת. להשחיז. להשחיז. אחרת אתה פשוט לא יכול להשתמש בו. אז אם הוא לא, לא יכול לגלוג את זה מבחינת הזמן שאין לך זמן לקרוא והכל, אז הוא אומר לך, טוב, אז תקרא בפרק אחד, תסמן איתו, תהיה עם אבל אתה לא מתעמק בזה. ואתה לא שומר על המצב של המשך שלך. על המצב. תמיד תגדול. איך היחס שלך, מה זה מצב של הנשק, זה היחס שלך לדבר אדמיים. כי היחס שלך, או שישפר אותו, או שיקח אותו למצב גרוע, שאתה לא תוכל להשתמש בו. וזה שני דברים מאוד חשובים ששטן מנסה לעשות בעולם הזה, לגנוב את האמונה שאנשים לא האמינו, אם אין להם מגן. פשוט יהרוג אותם, זה מה שהוא עושה. וגם חרף, שלא יהיה להם דבר ה', נותן להם כל מיני ספרים, פה ושם, תקראו, תלכו לפסיכולוגיה, רק לא להדבר ה', רק לא לאלוהים. כי הוא יודע שזה יהרוג אותו, הדבר ה'. ככה אנחנו יודעים שישוע ניצח את שטן, אתם זוכרים? ישוע ממש נהרגוש בכל הכלי נשק. אבל איך שהוא אותו, זה רק עם דבר הגמיים. עכשיו, אם יש לכם דיפרסיה, דיכאון, או דברים כאלו, זה אולי ילך לחלק של משקל, כמו שאמרתי, כן? כי דיפרסיה זה משקל, דיכאון זה משקל שלוחץ על הדם שלך, אבל גם כדי לגרש את הדיכאון הזה בדיפרסיה. צריך כבר אדוני, חברים. אין איכשהו לפתור את הדיכאון הזה. וישוע, כששטן בא, הוא מגרש אותו במגבי אדוני. אז חרב, מאוד חשוב. עכשיו, תגידו לי בבקשה, כל הדברים האלו שקראנו, שישה שטחים למעלה, ותסתכלו גם. שישה דברים שמתארים אותם באופק, בשטח רוחני, זה אמת, נכון? צדק, אמרנו בשורה, ישועה, אמונה ודבר ה'. תגידו, בבקשה, מה הקשר ביניהם? צריך מילה אחת שמחברת כל השישה דברים האלה. וזה עושה מזה נשק של אלוהים. מכל הכלי נשק זה הופך להיות נשק אחד חזק מאוד, ישוע. למה? הוא האמת, הוא גם הצדק, הוא גם הבשורה. אגב, מעניין, בסיסה שדיברת על בשורה שאפשר להיוושל רק בתוך הבשר, אני גם שמתי לב משהו על בשורה, על המילה עצמה, כי זה בשר. ביסור זה נכון? ביסור. יש בזה גם אות של אלוהים אחד, נכון? יוטובר. יוטובר. אוקיי. אבל ועד זה גם, נכון? אז מה זאת אומרת? מה זאת אומרת בשורה? בשורה זה גוף של האדון. זה כל ה-good news, כמו שאומרים, הוא בלגה וויסט, בשורה, חדשות טובות. זה הגוף של האדון שלנו. כי דרך הגוף הזה לא רק נושן, גם ניצחנו את כל הזבר הזה של העולם. דרך עכשיו, כל הדברים האלה שאמרנו, באים ביחד, גם דבר ה' ישועה הוא דבר ה', נכון? הוא אמרנו, הוא בשורה, אמונה שלנו גם בו, והישועה, כן? של ישועה, או כובע של ישועה. מה הישועה שלנו? גם ישוע. אז כל הזה כלי נשק שמתארים, ומביאים אותנו לנשק אלוהים אחד הכי חזק, שזה ישוע. נשק של אבא שבשמיים כדי לפתור את הבעיות של חטא ולעזור לנו להתגבר על דיקיון וכל הדברים של העולם הזה, זה ישוע. הוא הנשק הכי חזק. בגלל זה שטן מוכן שתגיד ותספר לכולם על אלוהים בכלליים, אבל אל תגיד שם של ישוע. אלוהים זה בסדר, אבל <אז אז> כולם מאמינים. <אז> אבל שם של הנשק של אלוהים, באמת, באמת אחד, וזה ישוע. לסיום חברים, אתם זוכרים את דוד, אני מזמור אותי שהוא עמד נגד גולייה, ושם הוא נותן לו את הבגדים שלו, את כלי הנשק שלו, זוכרים? מה הוא אומר? הוא לא יכול לתפקד בהם, כי למה? הם יותר גדולים, כשר. ואז הוא בא כשנוח לו. בן אדם חושב, הוא בונה על מישהו אחר, על אמונה של מישהו אחר, ומגלה שטוב, אמונה שלו יעזור לי, טוב שהוא יתפלל והכל יהיה בסדר, לא נגד תפילה, ואנחנו חייבים להתפלל אחד עבור שני, אבל כדי לצאת מאיפה שאתה נמצא עכשיו, ואתה לא אוהב את המצב שלך, אתה רוצה לצאת מזה ולהיות יותר גרוע, אתה צריך לעשות את זה. הפרק של מישהו אחר, או כלי נשק של מישהו אחר, זה יותר, זה כרגע שלך, זה לא מידע שלך, זה חייב להיות אתה. ואתם זוכרים סיפור של פטוס שהוא חתך את העוז של חייל אחד, אוזן של חייל אחד, שהגיעו לקחת את ישוע, ישוע לא אמר לו להוציא את החרב, אבל בכל זאת הוא עושה את זה. והוא חותך. למה הוא חותך את האוזן? למה הוא פגז שם דווקא? הוא ניסה לפגוע פה, אבל כנראה הוא לא היה כל כך טוב בזה. ואז פוגע באוזן וחותך אותו. אישור מרבות. כשחותקים את האוזן, אני חושב שאי אפשר כבר לשמוע, נכון? אתה לא יכול לשמוע, לשמוע, תפקיד של שנייה, אם חוטפים אותו, כן. מישהו אומר מה אתה עושה, לא באתי בגלל זה, ואז הוא מרפא ומתקן משהו שהתלמיד שלו עשה. עכשיו חברים, כאן השטח האחרון איפה שסטן מנסה לתקוף, זה בתוך הגוף המשיח. הוא אומר, טוב, יש להם נשק, הם לא יעזבו אותו, אז מה אני אעשה? אני אפנה את הנשק שלהם נגד אחד, נגד שני. שהם עחקו אחד נגד שני. ואיך זה קורה? ולנאום בא, אולי עם כוונה נכונה, הוא רוצה להוכיח, הוא רואה משהו לא טוב. אבל הצורה שלו, איך שהוא בא, הרבה פעמים, ועם דבר אדוני, זה חותך את השנייה של מאמין אחר עד כדי כך שהוא כבר לא מסוגל לשמוע מה הוא אומר. הוא לא מסוגל לקבל את זה. כי הוא ממש פוגע בו בזמן הזה. דברים טובים אתה יכול להגיש איתם בצורה לא נכונה. אחר ישוע לא אמר לא לקחת אותו, הם נקו אותו, איזושהי סיבה. אבל הוא השתמש בו בצורה לא נכונה. ודבר הדומה, הדבר טוב, שאתה יכול להשתמש הרבה פעמים בצורה לא נכונה, וזה פוגע באק שלך, ואז אישו עכשיו צריך לטפל במשהו תלמיד שלו עושה, למישהו אחר. ומה זה עושה? זה, דוקר, זה גונב זמן. אישו רוצה לעשות משהו בתוך הקהילה, למלכותו. אבל הרבה אנחנו גונבים זמן אחד בשני. שידעים לברך אותנו, תוכניות חזקים. הנשק <אנשק> של אלוהים זה ישוע, כי כל השישה דברים זה מתאר על ישוע, ושטחים שדיברנו עליהם. בוא כל אחד פשוט נתפלל ונחשוב, האם אני רוצה להמשיך להיות שם, או אני רוצה לניצחון ואני רוצה לצ... לצאת משם כבר. די, כמה אפשר. שילם יעזור לנו. אמן.